а тоді всі мої надії пропали б, як сіль на воді. Але добре було б, каже Костиха, якби вона дощезла, то було б щастя для тебе, для нас усіх. Дітей, хвала Богу, нема, ти взяв би по ній четвертину, а то і так ось щось варте, ну і міг би ще раз одружитися. Часом сину, додала вона, усміхаючись, і на жінці можна дещо зіскати. Костиха очевидячки дуже охоче пестилася любенькими гадками. Якби то добре було, аби Олюньку дідько взяв, чим скоріше». Дмитрові, що був чоловіком захленим і хотів конче без труду збагатитися, та гадка, що костиха йому піддала, залізла цвяхом у голову. «Якби тої біди позбутися так, щоб вийти з гонором», – міркував Дмитро цілими днями. «Добре ви, мамо, казали, щоб не було в нас дітей. З дітьми дівцеві тяжче оженитися».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 Але ніхто того не помітив, бо всі були звернені до хворого. Хворий закашлявся. Кашель був тяжкий і болючий, аж хворий посинів на лиці. Ого, вже вмирає, вже пропало. Ой, Боже мій, не бери його ще, нехай підпише. А буде, би ти писарю проклятий сім літ конав. На що до того братися, коли не вмієш? Свині тобі пасте, не письмо робити. Ого, Вуйко вже не дихає. Ой, ой, та ні, легше йому, слава ж тобі, Господи. Або ще хоч півгодинки витримав. Може, за той час той лада, що на батька що почав. Ну, він проклятий тепер ще ніс витирає. Може, ще схоче табаки понюхати? А я біг менюхаю табаку і знов ніс витирає. Або дай він тобі відпав. Який чорту табаку видумав на мою гризоту. Ну, тепер чей же вже кінець. Ну, закінчив уже. О, він ще придивляється. Та якого біса придивлятися? Не бійся, дідько, язиком не злизав те, що ти цілу годину паскудив. А тепер піском засипає. Скарана моя година, на що засипати? Чого-то люди не видумають писати чимсь таким, щоб відразу було сухе? О, вуйко, знов кашляє, що його кольки зіпруті згине, певно згине, а я буду дивитися, як у мене інші зберуть усе з носа. Ну, вже раз, уже сунься, ведмедіо, до підпису, та рухайся ти! Писар підставив під письмо якусь дощечку, наблизився до хворого і прочитав голос, що було написане. «Ви чули, пані Якоб'я, що я читав?» «Чу», – відповів Шевко слабким голосом. «А чи така ваша остання воля?» «Така. Ну, підпишіть».